Султанська мати не могла поминути нагоди, щоб не нагадати хорем про всемогутнього Аллаха. Сімдесят дві тисячі разів на день дивиться Аллах в осерддя людини, в душу і в серце. Чи вони переповнені, чи не осквернені. Будьте певні, заспокоювала її хорем, в мене душа чиста. Якби ви тільки знали, яка вона чиста. Тепер її доглядали та берегли від усього злого і навіть незбагненного. Від кара-кура, злого духа, який навалюється вночі у вісні і душить людину. Помагає тільки залізо під подушкою. І сама Валіде подарувала хорем маленький ятаган. Так обсипаний самоцвітами, що вже й не був зброєю, а тільки коштовністю. Стару бабу Аль, яка підстерігає породіль, вириває у них з грудей легені кидає в море, можна було відігнати, тримаючи коло постелі голку і повторюючи сто тринадцяту суру Корану про захист від зла тих, що дмуть на вузли, від зла заздрісника, коли він заздрить, від зла того, що стоїть твердо. Хурем сміялася з тих страхів, Бо й що вони після того, як ти спізнала рабство? Слухалася в себе і чула, як народжується в ній нова істота. Те, що було сумішшю крові і пітьми, що було пристрастю і зойком, тепер стало душею, билося у ній, рвалося на волю, так ніби хотіло її темних стогонів, несло обіцянку муки та болю. Але вона з радістю чекала їх, бо знала, що тільки найбільші болі вивільнять її дух і дадуть відчуття цілковитої незалежності від усього. В ті миті залежатиме вона від природи, від найпростішого, майже тваринного буття, а не від людей. І в цьому знайде найвище блаженство і щастя, яке годі сподіватися в тому світі, де жінка народжується для клітки, як упійманий дикий звір. Тому хурем не лякалася наближення пологів, і в ніч, коли все почалося, і довкола неї заквоктали темні постаті баб повитух, була спокійною і радісною. Дикі спазми болю, які ніби переривали її тіло, приносили злу втіху. Навіть у ті безконечні години мук ніяк не могла пов'язати нестерпний біль з усвідомленням великої неминучості нового життя, яке мала дати світові. Мов щось стороннє, чуже, сприйняла кволий крик дитяти І шанобливий шепіт повитух Еркечоджук, хлопчик У ній все вмерло, зникло її тіло Натомість запанувала бездонна порожнеча Життя почало повертатися лише згодом Несміливим дзюркотом перших талих вод по весні Десь зродилася маленька, полохлива, як тіло малої Настасі, крапелька. Упала, лякливо прислухалася, довго чекала, чи не станеться чого-небудь. Тоді прикликала до себе ще одну, трохи більшу. Та стрибнула вниз уже відважніше, посміялася з першої і негайно покликала до себе третю. Краплинки застрибали на випередки, задзюркотіли тонюсінькою цівочкою тоді струмочком, потічком. Життя! А що потічок? Чи не пов'язані між собою невидимо і невловимо, не злиті в єдиний потік краплини так само, як злита вона тепер і своїм дитям, з первородком, сином? Десь за брамою блаженства вдарив барабан на честь народження спадкоємця трону. Вдарив гучно, радісно, піднесено І прийшло знання ще одне пов'язане тепер злита на віки із Сулейманом Дитя між ними, син, мокроплинка життя І вже не розірвати, не відірвати, не розлити злитого Барабан за брамою блаженства бив гучно і радісно, мов її серце